Раптом на тебе накочується різкий, давучкий запах черемхового цвіту. Звідки він у цій порі, коли щойно сонце розтопило смалець листопадового інею на груді перекопаної грядки і кущах пожухлої трави у дворі? Знову цей черемховий цвіт. Колись він доведе тебе до божевілля». Черговий напад сакраментального запаху підштовхує у спину, зрушуючи тебе з місця. Ідеш, і сойки на шпанці безгомінно проведжають тебе співчутливими поглядами. Чи вони шоковані дикою нелогічністю черемхового цвітіння? Він знав, що цього разу піде туди, де для нього закінчується світ. Спершу Поминувши кілька дворів, споміж яких у крайньому до поля з висохлої тополі на нього глибне чорне лелече гніздо, він спиниться і задалік озирнеться, Із щедрістю необтяженого турботами гультяя, котрому не шкода змарнованого часу, дивитиметься на спорожніле гніздо. Дивитиметься і не усвідомлюватиме, навіщо те робить, і чи взагалі має в тому потребу. Порожні гнізда і пізня осінь дають у поєднанні смак гіркоти. Він відчуватиме той смак, проти наподив саме від нього під серцем засолодиться. І аж тоді, як засолодиться сповна, він піде далі, повторюючи звичний завчений маршрут. Наступна зупинка – колишня колгосна ферма на невеликому звищі, до якого підступає і перед яким значить свою крайню межу поле. Минулого разу на полі паслася худоба, визбируючи залишки недбало на прибраного кукурудзиння. Нині ж воно зорене і засіяне озимною, і тим різкіший контраст між ним доглянутим і впорядкованим та фермою на близькому звищі, до якої так і проситься слово «руїна». Чогось його вабить до тієї руїни. Він обійде по черзі всі чотири корівники з чорними очицями повисаджуваних вікон, заглядатиме в них, сподіваючись побачити всередині власників жахітливих голосів, що їх мусить слухати ночами проти власної волі. Він, дорешті, впевнений, Голоси виходять саме звідси, з поруйнованої і забутої селом ферми, яка таким чином помщається селу за незворушну байдужість до свого ж дітища, де колись чулися інші звуки. Перемукувались корови, трохкотіли тракторці, привозячи нудотно-кисли силос та солому на підстилку і вивозячи гній, Дзумкотіли під струменями теплого молока дійниці, де впевнено почувався живий дух і розпросторювалося навсебіч тепло у переміше з запахами, які тільки на фермі бувають. Тепер тут пустка. І того тільки й треба сичам. Вони радо обжили її, виповнили новим духом, єством і суттю якого стали нічні їхні грища. Супроводжування страхітливим для села погуканням та ухканням, перемежовуваним такими реальними дитячими плачами-голосіннями, що спроби когось переконати в їхній несправжності, вдаваності. Зазираючи у діри в стінах на місці вікон, він щоразу сподівався на очну ставку, бодай з одним пожильцем руїни. «Ну жбо, явись, нехай побачу тебе!» Створіння, чиїм призначенням є невтіха людського слуху, на місце на гільці рай дерева, в саду божественних пісень, а зловісне накликання тривоги, безпорадності й розпачу на душі тих, кого підіймають зі сну середнічного моруку варфоломіївські грища сечів і сов. Як злочинця тягне на місце злочину, так і жертву нічних жахів притягує їхній «призвідься». Є в цій залежності щось містичне і непоясниме. Але в день сичі до зустрічі із своїми жертвами охоти не мають, тож не пощастило їх побачити і цього разу. І він рушить геть від румовиська, що було в кращі часи фермою, проте не дуже і шкодуватиме за невволеною забаганкою. Тим більше... Не ферма ж є кінцевим пунктом його маршруту. Стежка, відмірявши від мертвих корівників кількадесят метрів, поволі пнеться на довгий пологий пагорб, починає накидати петлі поміж кощів глоду, шипшини, дикого низькорослого терену, але на подив не губиться, постійно лишаючись добре втоптаною лісніючою стрічкою під ногами створюючи оманливе враження, мовби на щодня проходить добра сотня людей.